Tarzon a Fenevada kéné. Edgar Rice Burroughs Tarzan könyveinek időrendben harmadik részét felolvassa gépész. Az ellenség fogságában. Egyszerűen rejti ez az egész, mondta Darno. A lehető legilletékesebb helyről tudom, hogy sem a rendőrség embereinek, sem a főhadiszállás különleges ügynökeinek sincs a leghalványabb elképzelésük sem arról, hogyan eshetett meg a dolog. Annyit tudnak csak, ennél senki többet, hogy Nikolaj Rokov megszökött. John Clayton Grésto lordja, vagy ahogy valamikor hívták, Tarzan a dzsungel fia, szótlanul üldögélt barátja Darnó hadnagy Párizsi lakásán, és elmerülten nézegette makolátlan cipője orrát. A hír, hogy esküdt ellensége, akit az ő vallomása alapján ítéltek életfogytigani börtönre megszökött a francia katonai fegyházból, számtalan emléket idézett fel benne. Eszébe jutott, hogy Rokov annak idején hányféle módon próbált meg az életére törni, és bizonyosra vette, hogy amit eddig elkövetett ellene semmiségnek bizonyul ahhoz képest, amit majd most, kiszabadulva, és a bosszú vezérelve kitervel. Tarzan nemrégében költözött át családjával Londonba, Uzi Ribeli hatalmas birtokairól. Meg akarta kimérni feleségét és karonülő kisfiát az esős évszak azon kellemetlenségeitől és veszélyeitől, a -e hatalmas afrikai országban a majomembet királyuként tisztelő vazili harcosok földjén vártak volna rájuk. Kis időre ugrott csak át a Lamans csatorna túlsó partjára, hogy meglátogassa régi barátját, de Rokov szökésének híre bizony beárnyékolta a viszontlátás örömét. Így azután, bár csak nem nemrég érkezett, már is azt fontolgatta, hogy azonnal visszatér Londonba. Nézd, Paul, nem arról van szó, hogy magam miatt félek, mondta. Nem egy alkalommal húztam már keresztül Rokoff számításait a módban, amikor el akar tenni lábalól. De most másokra is tekintettel kell lennem. Ahogy én ezt az embert ismerem, előbb fog a feleségemen vagy a fiamon keresztül lecsapni rám, mint sem, hogy közvetlenül ellenem támadjon. Nyilván nagyon jól tudja, hogy így módon képes a legnagyobb szenvedést okozni nekem. Azonnal haza kell mennem, hogy velük lehessek, míg Rokovot élve vagy halva kézre nem kerítik. Miközben a két jóbarát így beszélgetett Párizsban, London külvárosában egy kis kunyhóban két sötét tekintetű gonosz külsei férfi tárgyalt egymással. Egyikük hosszú szakát viselt, míg a másik arcát, amelyen a zárt ajtók mögött börtönben letöltött hosszú évek sápadtsága látszott, mindössze néhány napos fekete borosta fette. Éppen ő beszélt. – Meg kell majd borotválkoznod, Alexej – mondta a társának. – Ezzel a szakállal azon nyomban felismernek. Itt most külön kell válnunk egymástól. Reméljük persze, hogy amikor újra találkozunk a King két fedélzetén, Két olyan tisztelt vendéget üdvözölhetünk majd ott, aki a legkevésbé sem készült a számára összeállított kellemes úti programra. Ha minden igaz, két órán belül úton leszek egyikükkel Dover felé, neked pedig amennyiben pontosan tartod magad utazításaimhoz, holnap éjszakára meg kell érkezned a másikkal. Fertéve persze, ha beválik a számításom, és az illető a legrövidebb időn belül visszatér Londonba. Fáradozásaidért idért mőségesen kárpótol majd a várható haszon, a kélyes öröm és még sok minden más. Szerencsére a franciák voltak olyan ostobák, hogy napokon keresztül a legnagyobb titokban tartották szökésem tényét. Így aztán bőven volt időm arra, hogy rendesen a legapróbb részletekig kidolgozzam ennek a kis kalannak a tervét, és a legkevésbé sem kell attól tartanunk, hogy valamiféle váratlan körülmény megzavarhatja legszebb reményeik megvalósulását. Most pedig viszontlátásra, és persze, sok szerencsét! Három órával később egy küldönc lépkedett felfelé a Darnó nagy lakásához vezető lépcsőn. – Távirat Lord Greystock-nak? mondta a előkerülő lakáinak. Itt van! A lakány igenlő választ adott, majd aláírásával tanúsítva a küldemény átvételét bevitte a táviratot Tarzannak, aki már éppen készült, hogy visszainduljon Londonba. Tarzan feltépte a borítékot, s amikor elolvasta a szöveget, elsápadt. – Olvasd el, Pól! – mondta, és odanyújtotta Darnónak a papírlapot. – Már is bekövetkezett. A hadnagy kezébe vette a táviratot, és a következőket olvasta. – ket ellopták a kertből, az új inas bűnös közreműködésével. – Gyere azonnal! – Jane! – amikor Tarzan kiugrott a kis nyitott autóból, amely a pályaudvaron várta, és felrohant londoni házának lépcsőjén, az ajtóban felesége várta, aki köny nélkül, de az aggodalomtól szinte őrjöngő tekintettel nézett rá. Jane Porter Clayton gyorsan beszámolt mindarról, amit a kisfiú ellopásának körülményeiről megtudott. A dajka a kocsiban fekvő gyermeket éppen kitolta a ház előtti sétányon a napra, amikor az utcasarkon egy zárt bérkocsi fékezett le. Az asszony nem igen ügyelt a járműre, csupán azt vette észre, hogy nem száll ki utas belőle, hanem csak áll a járda szegély mellett, a motorja továbbra is jár, mintha azt várná, hogy a házból, amely előtt áll, megérkezzék az utasa. Szinte ugyanebben a pillanatban a Greystock ház felől rohanvást érkezett Karl, az új házi szolga, és közölte a dajkával, úrnője kíván beszélni vele egy pillanatra, és úgy rendelkezett, hogy míg a dajka vissza nem tér, bízza az ő Karl gondjaira a kis Jacket. Az asszony elmondta, hogy a legcsekélyebb sem merült fel benne a férfi szándékait illetőleg, amíg oda nem ért a házkapójához, és eszébe nem jutott, hogy figyelmeztesse kárt, vigyázzon, nehogy úgy fordítsa a gyerekkocsit, hogy a nap a csecsemő szemébe süssön. Amikor megfordult, hogy szóljon neki, meglepetésére azt látta, hogy a férfi sebesen tólja a gyerekkocsit a sarok felé, egyszer, mint a bérkocsi ajtaja, kinyílik, és egy sötét képű alak jelenik meg egy pillanatra az ajtónyílásban. Hirtelen ösztönösen belényilalt a felismerés, hogy a gyerek veszélyben van, ezért felsikoltott, majd leruhant a lépcsőn, és a bérkocsi felé iramodott, amelybe Karl éppen benyújtotta a csecsemőt a sötétképű alaknak. Mielőtt még odaért volna a járműhöz, Karlnak sikerült beugrani a bűntársa mellé és becsapnia az ajtót maga mögött. Ugyanekkor a sofőr megpróbálta elindítani az autót, de nyilvánvalóan valami baj volt vele, úgy tűnt, mintha nem sikerült volna sebességbe tennie, és míg a vezető hátramenetbe kapcsolt, tolatott, pár majd újra megpróbált elindulni előre, a dajkának volt annyi ideje, hogy odaérjen a taxi mellé. Felugrott a lépcső deszkára, és megpróbálta kiragadni a csecsemőt az idegen karjaiból, majd hangosan kiáltozva és hadakozva ott kapaszkodott azután is, hogy a bérkocsi elindult. Meglehető sebességgel haladt már a taxi, amikor a Greystock ház előtt Carl hatalmasat vágott az asszony arcába, aki végül az úttestre zuhant. Kiáltozására felfigyeltek a házak lakói és a személyzet tagjai, és persze a Greystock házból is mindenki. Lord Greystock szemtanúja volt, milyen bátran viselkedett a dajka, és ő maga is megpróbálta utolérni a sebesen távolodó járművet, de már elkésett. Körülbelül ez volt minden, amit tudni lehetett, és Lady Greystock álmában sem gondolta volna hogy ki a tett értelmi szerzője, ha férje el nem mondja neki, Nikolaj Rokov, akiről azt hitték biztos helyen rács mögöttül megszökött a francia börtönből. Tarzan és felesége éppen azt latolgatta, mi is volna most a legbölcsebb eljárás, amikor tőlük jobbra nyíló könyvtárszobában megszólalt a telefon. Tarzan oda sietett és maga vette fel a kagylót. – Lord Greystock? kérdezte egy férfi hang túlsó végén. – Igen, – Az önfiát elrabolták – folytatta az előbbi hang. – És én vagyok az egyetlen, aki a segítségére lehet, hogy visszakapja. Jól ismerem azt a bérszövetkezetet, amely a gyermeket magával vitte. Valójában én is közéig tartozom, és úgy volt, hogy részesülni fogok a váltságdíjból. De mert megpróbáltak kisemmizni, én sem akarok adósuk maradni, ezért hajlandó vagyok segíteni önnek, hogy visszakapja a gyereket. Egy feltétellen, ha nem tesz ellenem feljelentést bűnészesség miatt. No, mit szól hozzá? Ha elvezet oda, ahol a fiamat rejtegetik, felelte a majom ember, részemről nem lesz mitől tartania. Rendben van, mondta a másik, de egyedül kell jönnie a találkozóra. Kénytelen vagyok megbízni önben, de azt végképp nem kockáztathatom, hogy mások előtt is felfedjem kilétemet. Hol és mikor találkozhatunk? kérdezte tarza. Az idegen egy italmérés nevét és helyét mondta be a telefonba. Doverben volt a kocsma, közel a tengerparthoz, és hírhet matróztanyának számított. Ma este úgy tíz körül jöjjön oda, mondta végül. Nem volna jó, ha hamarabb érkezne. A fia addig teljes biztonságban lesz, és én majd titokban elvezetem arra a helyre, ahol elrejtették. De egészen bizonyosan egyedül jöjjön, és semmiképpen ne értesítse a szkotladiádot, mert én jól ismerem önt, és figyelni fogom. Ha bárki is önnel tartana, vagy ha a gyanús alakot látnék a környéken, akik esetleg a rendőrség emberei lehetnek, nem fogom megszólítani, és ezzel ön eljátszaná az utolsó lehetőségét annak, hogy visszakaphassa a fiát. E szavakkal a férfi letette a kagylót. Tarzan elmondta a beszélgetés lényegét feleségének. – Azt könyörgött, hadd tartson vele, de férje ragaszkodott hozzá, hogy egyedül menjen, mert attól félt, hogy ellenkező esetben az ismeretlen beváltja fenyegetését, és nem hajlandó segítségére lenni. Így aztán végül elváltak egymástól. Tarzan Doverbe sietett, és abban maradtak, hogy Jane otthon várja, míg a férfi jelentkezik és beszámol útjának eredményéről. Álmában sem gondolta volna egyikük sem, mi mindenem mennek majd keresztül, mire újra találkoznak, vagy hogy mit tartogat még számukra a messze távoli, de ne vágjunk a dolgok elejébe. Miután a majom ember távozott, Jane Clayton vagy tíz percig nyugtalanul felallá járkált a könyvtárselyem szőnyegein. Anyai szívét aggodalom töltötte el fia iránt, akitől elszakították. Hol reménykedni kezdett, hol a félelem lett rajta úrrá. Józan azt csukta ugyan, hogy minden rendben lesz, ha Tarzan a rejtélyes idegen utasításainak megfelelően egyedül megy el a megbeszélt helyre, de nem volt képes megszabadulni a rossz előérzetétől, hogy mind a férje, mind a fia a legnagyobb veszélyben forog. Minél többet gondolkodott a dolgon, annál erősebbé vált az a meggyőződése, hogy az imént telefonban elmondott história csupán csel Amellyel tétlenségre akarják kárhoztatni őket, míg az emberrablók biztonságosan el nem rejtik, vagy ki nem csempészik a kisfiút Angliából. Vagy az is lehetséges, hogy egyszerűen a bosszúra éhes mesterkedéséről van szó, aki így módon akarja léprecsarni és a karmai közé kaparintani tarzant. Ez a gondolat szeget ütött a fejébe. Hirtelen megtorpant, s a rémülettől nyílt szemmel nézett maga elé. A feltételezés egy másodperc alatt szillárd meggyőződésévé vált. A nagy órára pillantott, amely a könyvtár sarkában verte tiktakkolva a múló perceket. Ahhoz már késő volt, hogy elérje a dóveri vonatot, amelyre Tarzan felszállt. Van viszont később egy másik, futott végig az agyán, amelyel még idejében eljut a csatorna partjára, hogy a megbeszélt időpont előtt ott lehessen azon a címen, amelyet az idegen adott meg a férjének. Csengetett a komornának és a sofőrnek. Gyorsan intézkedett. Tíz perccel később az autó már repítette is a forgalmas utcákon keresztül a pályaudvar felé. Este 3:40 tíz volt, amikor Tarzan dóverben odaért a vízparton épült mocskos páphoz. Ahogy belépett a bűzös helységbe, arcát eltakarva egy sötét alak indult meg vele szemben a kijárat felé. Szorosan Tarzan mellett elhaladva az idegen odasukta. – Jöjjön, lord úr! A majomember sarkon fordult és követte a másikat a gyéren megvilágított sikátoron, amelyet legfejebb a szokás alapján lehetett volna a kitüntető utca néven említeni. Miután kicsit távolabbra kerültek, a fickó a sötétség felé irányította lépteit, a rakpart közelébe, ahol mindenféle magasan tornyozott ládák, bálák és hordók feketé lettek. Itt végre megállt. Hol van a kisfiú? kérdezte Greystock. Azon a kis gőzhajón, amelynek a lámpái amot világítanak, felelte a másik. A sötétségben Tarzan fürkészően nézett társa arcába, de nem tudta megállapítani, hogy látta-e már valahol. Ha csak sejtette volna, hogy kísérője nem más, mint Alexej Pavlovics, rögtön rájött volna, hogy az elvetemült ember szívében nem a jó szándék, hanem csak aljas hitszegés lakozik, és hogy minden mozdulatával a fenyegető veszély felé sodorja áldozatát. Most nem őrzi senki, folytatta a fickó. Akik idehozták, teljesen biztonságosnak hiszik a helyet, és akin két fedélzetén egy pár matrózon kívül nincs is senki. Őket pedig elegendő dzsinnel láttam el ahhoz, hogy egy-két órára garantáltan csendben legyenek. Nyugodt léptekkel felsétálhatunk a hajóra, magunkhoz vehetjük a gyerekét, és aztán visszatérhetünk a partra. Tarzan bólintott. Akkor hát rajta, mondta. Kísérője egy kis csónakhoz vezette, amely a rakpart oldalához volt kötve. A két férfi beszállt, majd Pavlovics szaporán evezni kezdett a gőzös felé. A hajó kéményéből felszálló fekete füst akkor semmilyen gondolatot nem keltett Tarzamban. Elméjét teljesen lefoglalta a reménység, hogy néhány pillanat múlva újra akarjaiban tarthatja majd fiát. A gőzhajóhoz érve közvetlenül a fejük fölött egy himbálódzó kötél pillantott meg, és a két férfi óvatosan mászni kezdett rajta felfelé. Felérve a hajó tatja felé siettek, ahol Tarzan kísérője egy nyitott csapóajtó felé mutatott. – A fiú ott van elrejtve, – mondta. – Jobb volna, ha önmenne menne leérte, mert itt kevésbé valószínű, hogy ijettében felsírjon, mintha egy idegen venné a karjaiba. Én addig itt törködöm. Tarzan annyira szerette volna már biztonságban tudni a gyermekét, hogy ügyet sem vetett a kinkéden uralkodó felettép különös állapotokra. Nem keltette fel a figyelmét, hogy bár a fedélzet teljesen kihalt, a hajó gőz és a kéményből kiömlő füst mennyisége arra utal, hogy a kinkéd bármelyik pillanatban útnak indulhat. Arra a gondolatra, hogy a következő pillanatban magához szoríthatja gyermekét, a majom ember habozás nélkül leugrott a sötét üregbe ám alig, hogy kezével elengedte a nyílás szélét, a súlyos csapóhajtó hangos csattanással bezárult fölötte. Egy szempillantás alatt rájött, hogy aljas összeesküvés áldozata lett, és nemhogy a fiát nem szabadíthatja ki, hanem még maga is ellenségei kezébe került. Azonnal megpróbálta elérni és felnyomni a nyílás tetejét, de minden igyekezete hiába való volt. Gyufát gyújtott, és körülnézett a sötét üregben. Megállapította, hogy a nagy rakodótérből választottak le egy részt, amelynek a fenti csapóajtó az egyetlen ki- és bejárata. Nyilvánvaló volt, hogy a helységet pontosan arra a célra készítették elő, hogy az ő börtöne legyen. Semmi nem volt a cellában, és rajta kívül nem volt más lakója sem. – Ha a gyerek a két fedézetén van, bizonyára máshol tartják fogva – állapította meg. A majomember több mint húsz éven keresztül kisgyerekkorától egészen férfivé éréséig mindenfajta emberi társaság nélkül kóborolt szülőföldjén a dzsungelben. Életének-e döntő periódusa alatt megtanulta, hogy örömét, bánatát a vanodénlő állatok módjára viselje el. Ez volt az oka annak, hogy nem kezdte el átkozni balsorsát, és nem is lázadt ellene, hanem türelmesen várta, mi következik ezután, bár fél szemmel persze közben állandóan figyelt, hogyha alkalom kínálkozik, mindent megtegyen szabadulása érdekében. Gondosan körbejárta a börtönét, megvizsgálta a falát alkotó masszív deszkapalánkot, és felmérte, milyen távolságra van feje felett a csapóajtó. Minden befoglalatossága közepette a hajótestet, hirtelen a gépek ütemes mozgása remektette meg, majd felhangzott a hajócsavar dübörgő hangja. A hajó elindult. Hová, micsoda végzett felé viszi majd foggyűlejtett utasát? Miközben ilyen és ehhez hasonló gondolatok cikáztak végig Tarzanagyán, a gépek zakatolását túl hasokba, olyas valami ütötte meg a fülét, hogy az ijegységtől meghűlt a vér az ereiben. A feje fölül a fedélzetről tisztán és kivehetően egy rémült asszony élesikoltása hallatszott.